היפופוטם! גן חדווה לילדי העתיד היום שבנו לגן בו מתקבצים מיטב המוחות של הדור הצעיר מגן זה יצאו מנהיגי הדור הבא, מדעני העתיד ואולי גם האיש יצליח להמציא רדיו טפ שאפשר גם להעביר קדימה ובאותו זמן גם לשמוע רדיו! מה ביקשנו? מה? בגן חדווה משתדלים לפתח את כישרונם המוזיקלי של הילדים יחד עם חדווה יעשו את צעדיהם הראשונים ילדים, ילדים, לא להרעיש ילדים, הוציאו את כלי הנגינה שמתחת לכיסאות אני אדגים ואתם תחזרו אחריי וגן של הבלומן נחמדון עכשיו אתם אך בהפסקה משחקים הילדים בדיוק כמו ילדים רגילים ומשליכים קבובות לגן הסמוך מה, מה אתם עושים? מה, בתיה? משליכים קבובות לגן הסמוך, הגננת אז מה זה התותח על הזה? הגן הסמוך זה 1,500 קילו, יותר מגן, גן פתימה מה? ואכן, די הרחק משם בוא נתפזר מבלי לאורך חשד. בתוכנית הלימודים שולבו גם משחקי ילדים, כמו הרצל אמר. הרצל אמר לטפוח על הברכיים, קדימה. נו, הרצל אמר לטפוח על הברכיים, מה אתם מתייעצים שם, מה לא בסדר? אגב, הרצל לא אמר... הרצל לא אמר דבר כזה אף פעם. בטח שהוא אמר. הוא לא אמר ואנחנו נוכיח לך, נכון בתיה? נכון, יש לנו פה דגימת דנ"א מהזקן של הרצל. אנחנו נכניס אותו למתקן השכפול הגנטי ונשאל אותו. מה קורה? אם תרצו, אין זו... איפה אני? הרצל, ברוך הבא לגן חדווה. יש לנו שאלה אליך. קודם כל, תטפחו על הברכיים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חול של גננת. אה, אה, לא, לא! אה, אה! וכך ממשיכים ילדי הגן בפעילותם. יש לי צבע, קרנית של קריין. לא, רגע, לא, חבר'ה, לא עכשיו, אה! די! די! די! היי! בוס בוס, יש לו דם. עצרו את המזרק, נגעתי בעדו. סתום כדור הארץ. ערב טוב, והרי החדשות. מישהו עצר את כדור הארץ. אני לא יודע מי עשה את זה, אבל מי שעשה את זה, אני לא יודע מי עשה את זה. עד כאן החדשות. היפופוטאם. אבא? מה? איפה אפשר לשמוע עוד קטעים של היפופוטאם? אתה יכול